Német Klára. Nem akác lombos. Híres. Anya, te nem akarsz híres lenni? Keddezi a lányom kiskorában. Dehogy nem. Háromszor olyan híres leszek, mint apa. Válaszolom. Először is. Mivel apa híres, oda lesz mindenhová írva, hogy ki a felesége. És az emberek tudni fogják, hogy a felesége cipelte a bronzokat, írta a pályázatokat, műleírásokat, gyűjtötte a pénzt a köztéri szobrokra, mintázás közben néha megmondta, hogy nem stimmel itt vagy ott a forma, tegyene valami bigyót a figura fejére, vagy vágja félbe, látta a káoszban a rendet, ha kiállítást rendeztek. Gyűjtött szép tárgyakat, például kagylókat, amiket be lehetett vinni rajzórára. Természetesen a gyerekeink is híresek lesznek. Férjem húsz év múlva munkácsi díjat kap akkor szólok, mostantól gyúrjunk az én díjaimra, jó? Nem válaszol. Elnézően mosolyog.